Zbývá nám jeden týden a náš úkol je, což je, není lehký úkol, je to vlastně výzva pochopit nedualistický přístup k meditaci. To není tak lehké. Právě proto, Většinou v těch nedualistických tradicích potřebujeme učitele, potřebujeme dlouhé studium, hm? protože to není tak lehké pochopit v nedualistickou meditaci. V nedualistické meditaci všechno existuje pohromadě, hm? jenomže pro nás všechno existuje ne pohromadě, ale všechno existuje na základě rozlišování. Hm? To neznamená, že nemůžeme rozlišovat, ale my rozlišujeme jména a jména a realita není to samé. Hm? Ale jména dávají význam realitě, proto jsme se včera učili, že Mahayana musí mít Dármu, hm? což je takovost, a musí mít význam, což jsou jména. Bez jmen není žádný význam. My máme jména, můžeme mít hrásky, můžeme mít, ne, musíme ty obrazy, co nám mysl nechává vystávat. Nějakým způsobem k ním se vztahovat. Ve skutečnosti všechno vystává společně, v každém momentě. Tak když už o tom mluvíme, Autor této knížky Ashwagonša je vlastně první patriarch Chuajen tradice. Chuajen hm? tradice je jedna z šesti velkých tradic čínského buddhismu. Hlavní komentář k tomuto dílu je od Fádzang, který je vlastně nejslavnější mistr této tradice. A tato tradice právě staví na tom hodně asi pod vlivem tohoto traktátu, že vlastně, co my vnímáme, je šest druhů. Zase nimita. Hm? Já přeložím nimita. Šest druhů obrazu, šest druhů objektu, šest druhů vlastností, šest druhů pochopení, který musíme si dát dohromady. A to není lehké. Na jedné straně máme to, čemu se říká, o tom jsme mluvili včera, tomu se říká donxian, to znamená všeobecná vlastnost všech, všeho, co můžeme poznat. Ta všeobecná vlastnost všeho, co můžeme poznat v nedualistické meditaci, to je právě ta takovost, což je vlastně nedualistický pojem pro nirvánu. Velká nirvána je takovost. Protože to nemůžeme lépe pojmenovat, je to prostě tak, Ale my ale nevěříme, že je to tak. Proto vystání víry v Mahayana. A Mahayana v tom, jak už jsem se zmínil, v Lankavatára Sutra, auto Lankavatára Sutra, což je zdroj zenový tradice, Mahayana je žádná Jána. O tom už jsem si zmínil. No a zde. Mahajána je mysl všech bytostí. Jak může být Mahajána mysl všech bytostí? Právě proto, že všechny bytosti žijou v té podstatě mysli, která je taková, to je všeobecná, jelikož buddhismu. My věříme, že mysl je předchůdce všech fenoménů mysl obsahuje všechny fenomény. Hm? No a právě proto, že mysl je ve své vlastní podstatě, není nic jiného než takovost, protože ji nemůžeme chytit. Je prostě tak. Stejně tak, jako ty obrazy, co se zrcadlí. Hm? Zrcadly jsou prostě tak, zrcadlo nerozlišuje. A skutečná realita, nedualistická realita, je právě ta nerozlišující realita. A v té nerozlišující realitě existují všechna rozlišení, ale ty rozlišení jsou na základě, tady se k tomu dostaneme, na základě toho, čeho, čemu se říká píše, je rozdílné ta mysl, ta jedna mysl, k tomu se dostaneme možná dneska, ta jedna mysl má dvě vlastnosti, které existují současně. Ta jedna mysl je stálá, Protože stále se v ní vzrcadlí realita ať už je to ve spánku, ať už je to ve snu, ať už je to hm, teď ve stavu, kdy jsme si vědomí. Hm? Hm? No a na druhé straně je teš přechodnost sama. Hm? Čli ta přechodnost a to věčné existují společně, jenže my to nevidíme něco jako něco společného. Hm? Ani. Jestliže to uvidíme jako společné, tak i vidíme, že, což my nevidíme, že všichni budhové, všichni bodhisattvové, všichni aráti, všichni svatí i všechny bytosti, ve své podstatě nejsou rozdílní, to my nevidíme. A kdo to vidí? Budha právě proto je schopen, podle schopnosti bytosti vysvětlit vlastně co je skutečnost, ve on žije a on ji nepotřebuje se k ní obracet, protože on v ní stále žije, v té skutečnosti. Ta skutečnost není tak Jaký vidíme my, ta skutečnost je také tam vidí Buddha, ale Buddha žije stejně, hm? ale žije v mysli, která hm? nechytá objekty. Protože nechytá objekty, no tak hm, vlastně pro ní ta podstata mysli je stálá. A to je rozdíl mezi to, když přichází později, budu přeskakovat, protože stejně nemůžeme číst celý ten traktát. Proces probuzování je proces právě poznávání, že to, co je věčné a to, co je přechodné jsou spolu. Oni nejsou oddělení. Protože nejsou oddělení, tak veškerá realita má vlastnost stejnosti, ale má vlastnost rozlišnosti. Rozlišnost je na základě v srovnání dobré existuje jenom v relaci k špatnému. Kdyby nebylo špatné, tak jak by mohlo být dobré? To, co je zašpiněné, existuje jenom v relaci k tomu, co je čisté. To neznamená, že to neexistuje, ale existuje pouze v relaci, hm? ale v, v té skutečné realitě ta relace existuje, která je vždycky na základě rozdílnosti, existuje v rámci té stejné podstaty. A to my nevidíme. Když realizujeme bodičitu, tak to můžeme částečně vidět. Hm? Jestliže realizujeme niruánu jakožto něco odlišného od samsáry, tak to zdánlivě vidíme, protože furt myslíme na to, že to rozdělování je skutečné, hm? nedualistická. Realizace je pochopení, že to rozdělování tam je v rámci ty podstaty. Proto, a ta podstata je ve všech bytostech hm, a nazývá se luno Thágati, přirozené budovství. Hm. V tom přirozeném budovství právě hm, je zakrytá Tady, tady je ten věčný aspekt mysli tím přechodným aspektem mysli. Ale ten přechodný aspekt mysli a ten věčný aspekt mysli existují od samého počátku vždy společně. Nemůžou se existovat rozdělení. Jak v nás popletených bytostech, tak i v osvícených bodysletách, ve všech. Hm? a existují společně kdy, kde, v té mysli, která je, jeden moment, tento moment. Hm? Proto je samadhi jednoho momentu, tohoto momentu. No a čili máme vlastně realitu, která má současně šest charakteristik. Je v ní ta podstata, která určuje společný charakter všeho, co můžeme poznat. No Ten je stálý. To je takovost, ta je prostě tak, jak je v té se nedá nic přidat, se nedá nic ubrat. Proto, jestliže ji vidíme, tomu říká se, jestliže my chápeme, že jsme od ní odděleni, no tomu se říká původní probuzení. V této knižce se tomu říká, a v Zenu se tomu říká týž, původní probuzení. Hm? Původní probuzení je začátek procesu probuzování. Ale probuzování je... je... Co je proces probuzování? Proces probuzování je převrácení hm? hm? všech druhů mysli, které máme v moudrosti. To znamená to, že to rozlišení existuje v rámci nerozlišení, nerozlišení existuje v rámci rozlišení. Čistota existuje v relaci k nečistotě. Nic neexistuje samou sobě. A to existuje v jednom momentě. A ten moment to je Moment ty, to jednoho pochopení toho celku, to je nedualistická meditace. Ty šest charakteristik, společná vlastnost, rozdílná vlastnost, stejnost hm? v rámci podstaty mysli, rozdílnost v rámci zašpinění. Zašpinění není čistota, ale zašpinění je jenom v relaci k té čistotě jiné zašpinění nemůže existovat a vyvstat. Hm? Stejně tak dobro může vyvstat jedině v relaci ke zlu. To dobro, které my můžeme chápat, ale to absolutní dobro je právě ta takovost, hm? která je podstata mysli. A v ní proto jsou obsaženy, Raktad říká všechny cnosti, protože ty cnosti nemají někoho, kdo je nosí, ta realita je nosí, ty patří té realitě a to je Mahayana. A ta Mahayana má význam, Protože když, jak říká autor, to jsme nepre, o tom musíme mluvit. Když o tom mluvíme, o té o podstatě, to nemá žádný jméno. Ale ty vlastnosti a to použití té podstaty, o tom musíme mluvit. Pokud o tom nemluvíme, nikdo nemůže věřit, že to je. Hm? No a to, co dává význam, no to je jméno. A dar má jedna mysl, ta jedna mysl žádný jméno nemá, protože takovost se nedá pojmenovat. To je ve všem. Obsahuje všechno. Nikdy nevznikla, nikdy nezanikla. No a je základem vědomí všech bytostí, které vznikly a zanikly a zanikají na základě tý, právě té takovosti. Teď to... Rozlišování existuje v rámci toho nerozlišeného. Bez toho nerozlišeného to rozlišování vždy bude v rámci překážek. Něco je vůči něčemu druhému. Ale to něco, co je vůči druhému, to existuje společně s tím druhým. A to my nevidíme. To uvidíme, když získáme... Satury, Kajvu. Hm? Ale jestliže Kajvu bude skutečné, jestliže satori bude skutečné, no tak ono nás už neopustí. No a teď předbíhám, musíme pochopit ten proces, aby jsme pochopili hm? naši zkušenost, musíme pochopit proces probuzování. A proces probuzování je pochopení, že nikdy jsme nebyli v to vystání víry v Májánu, od té podstaty myslí, jsme nikdy nebyli odděleni. Kdyby jsme od ní byli odděleni, tak jakákoliv realizace by byla nemožná. Protože realizace je realizace mysli. Kdo, komně myslí, může něco realizovat? No, a všechny ty charakteristiky v té mysli existují pohromadě. To, co je rozdílné, to, co je stejné, to, co. A to, co je hozdílné, to, co je stejné, to, co je společné a to, to co není společné, to všechno existuje v jednom momentě. A ten jeden moment je klíč k pochopení té reality. Ale my to nepochopíme, pokud nebudeme mít to, to samády. No ale my tež nebudeme mít to samády, pokud nepochopíme, co je nedualistická meditace. Nedualistická meditace není v rozporu s rozlišováním, ale medituje na to, co je nad rozlišováním. A není v rozporu s rozlišováním. Dobré zůstává dobré, špatné zůstává, špatné čisté zůstává, čisté nečisté zůstává. Ale to, co je v relaci, je zrcadletí té takovosti. A ta je podstata mysli v které se hm, ty, to čisté a nečisté, my jsme se nenarodili s čistoty, my jsme se narodili z nečistoty. Existují, od samého počátku existuje pohromadě. A my nemůžeme to, co existuje pohromadě, pochopit tím, že to rozdělíme. My to musíme spojit. A to je nedualistická meditace. Realiza, realizace je převrácení vědomí v moudrost a to existuje společně s tou nevědomostí. Moudrost nemůže opustit nevědomost, protože moudrost je též něco, to je jméno, které je, co, cokoliv je jméno, je vždycky v relaci k něčemu druhému, hm? ale realita existuje pohromadě. Hm? To my nevidíme. A jak to uvidíme? <těk> že budeme meditovat na ten základ mysli? Hm? A jak můžeme se dostat k tomu základu mysli? Tím, že poznáme stav bez mysli. Hm? Z toho stavu bez mysli pochází mysl. To neznamená, že ten stav bez mysli nemá kontinuitu. Má kontinuitu, ale jaké mysli? Karmické mysli. Z karmické mysli vzniká ta mysl, která vyjevuje ty obrazy a z té mysli, která vyjevuje obrazy, vzniká to rozlišující vědomí. Všechno se děje pohromadě. Hm? To je těžké pochopit. Hm? To je sloubák. Hm? <laughs> Ale je to tak, protože se to nedá vysvětlit, no tak potřebujeme studovat, potřebujeme dialektiku, potřebujeme. Učitelé aby nás nakopl a bez toho je to těžké pochopit, ale tento traktát se o to snaží a je to zkušenost toho, kdo tu realitu takhle viděl. My takhle nevidíme, oni takhle viděli a jaký takhle viděl, že prošel procesem probuzování. A proces probuzování vlastně my musíme chápat z naší situace, situace dualistického myšlení. Hm? Tak přeskakuju, aby jsme měli ty hlavní body, než půjdeme zase k tým praktickým aspektům. Co je proces probuzování od začátku? My tím, že se snažíme zastavit zlo v sobě, jakožto v něčem, co je rozdílné od tebe, hm? protože jsme ještě tu realitu nepoznali. Hm? No a tak, co se děje? Nie. zastavíme zlo, ale jelikož je tam někdo, kdo něco zastavuje, hm? no, tak v podstatě se nejedná o žádné probuzení, ale bez toho neprobuzení <laughs> není žádné probuzení. Hm? Paradox. Bez neprobuzení není žádné probuzení. Ale jestliže pochopíme, že to zlé nám škodí, a že důsledky těch zlých myšlenek bude strast. My je zastavíme. No a proč je zastavíme? Protože máme pojem, že tam je něco, co je svou podstatou čisté. Ten pojem se jmenuje původní probuzení. Pentě. Tím původním probuzením to není odlišné od procesu probuzování. Čili probuzení existuje jedině v relaci k neprobuzení. Jestliže se v nám Disice, že se prohloubíme v procesu probuzení, prohloubíme se též v pochopení neprobuzení. V sobě i v bytostech. Protože probuzení a neprobuzení se nedá od sebe oddělení. Kdo odděluje? myslet původně nemá žádný já, žádnou duši, žádnou něco, co by tam stálo. A taky nemá žádný jméno. No a jestliže zastavíme ty Myšlenky, které pochopíme, že nám škodí, je to proto, protože pochopíme, že tam je něco, hm? co nám neškodí. No tak zastavíme to, co nám škodí. Hm? No a to je začátek, to ještě není žádné probuzení, ale je to probuzení v neprobuzení. V probuzení, v neprobuzení, tomu se říká původní probuzení. No a to původní probuzení, to je, není odlišné od ty podstaty mysli. Hm? To je nedualistický způsob chápání. No a teď meditujeme, meditujeme, a máme stále dojem, že tady je někdo, kdo medituje a je něco, co realizuje, proto bodhisattva není žádný bodhisattva, arahat není žádný arahat, říká Diamantová sutra, protože od samého počátku žádný já tam nebylo. Ta realita nemá žádný jména, právě proto ji nazýváme takovost. Ale ta takovost má význam a ten hrný, hm? to je taky jeden z nových. Říkanek, za hm? Ta takovost hrmí. Ta úplně rozvrátí hm? všechno, co si myslíme. A tak stojíme na hlavě. No a teď meditujeme, meditujem s tím, že chceme něco dosáhnout. To je výborný, bez toho to nejde. No a nakonec, když, jak meditujeme? No, že meditujeme na tu nestálost, to ta nestálost. Hm? No a když něco realizujeme, co v té nestálosti není, no tak meditujeme na to, co je tam, ale my to chceme poznat nestálosti, ale my to nestálostí poznat nemůžeme, protože se to nikdy neměnilo. Zase další paradox. Hm? Takže ten, který si myslí, že poznání nestálosti může meditovat na tu skutečnou stálost, která je oddělená od nestálosti, no tak to je zdánlivé. To se nazývá zdánlivé probuzení. Ale je to probuzení, ale zdánlivé probuzení. Protože tam je furt někdo, kdo něco realizuje. A teď bodhisattva někdo, kdo. Nerealizovaný bodhisattva má bodhichitu, má víru že v tu skutečnou realitu a realizuje tu víru, přestože nemedituje na nestálost, chápe nestálost, ale nemedituje stále na nestálost, medituje tež na to, co je stálý, stejně tak, jako když jsme získali přímou zkušenost niruány, jestliže pracujeme dobře ve co se děje? No, tato Světská, přechodná mysl není tak skutečná. My to nebereme, my nebereme vážně. Je to jako sen. No a my se, Jaký je rozdíl mezi tím, kdo realizoval nerováno a nerealizoval nirvánu? Ten, kdo realizoval nirvánu, ten se okamžitě jak jakmile si na ní vzpomene, stejně tak jako na Objekt diány, on se okamžitě může v prohloubit. Hm? Jestliže máme diánu, získali jsme diánu na dechu, tak okamžitě můžeme se prohloubit v obraz dechu. Jestliže kasínu, barvu, okamžitě se můžeme prohloubit. No, Jestliže máme zkušenost změrovány, okamžitě se můžeme prohloubit ve zkušenost změrování. No ale to je zdánlivé, protože to je stále v rozlišování. Furt je tam někdo, kdo se prohlubuje. Proto to dosažení bodhisattva, to je také částečné dosažení, ale je dosažení toho, že právě Ta nevědomost a vědomost, to zašpiněné a to čisté, existují pohromadě, nejsou od sebe oddělitelné. Realita je jedna. Nikdy nebyla rozdělená. To, co ji dělí, to jsou ty různé obrazy, které vznikají v tom karmickém vědomí. A jak my si toho jsme vědomi tím, že právě meditujeme na tu prázdnou mysl, s který ty obrazy chodí, a ty nejsou rozdílné od ty prázdné mysl? Ty právě vznikají a zanikají v ty prázdné mysl. A ta prázdná mysl má kontinuitu, protože my. Jsme vázaní na karmu, na ty obrazy, které nám vyjevují tu realitu. Ale tu realitu nejde potlačit, tu realitu jde ale pochopit, že to existuje pohromadě neodděleně od sebe. A v té skutečné realitě jsou všichni budhové, všichni svatí, všichni zločinci, všichni dobrý lidé, všichni špatní lidé. Jestliže získáme jistou realizaci bodičity, tak jsme si to vědomí, že to, co se vyjevuje v tom, co je stále v té takovosti, to, to jsou Prostě to je absolutně iluzorní. To neznamená, že to neexistuje, ono to existuje samozřejmě. Ale v té světské realitě, a ta světská realitě je právě, je právě to, co zakrývá to skutečnost, to skutečnost takovosti, to zrcadlo myslí. No a to je samády, to, co tento spis učí, to je samády jednoho momentu jedné mysli, ve které všechny reality existují pohromadě, neodděleně. V té realitě existuje tělo darmy společně s, s tělem užitkovým, s tělem, který se narodil. Tohle toho, Každé je vlastně tulku, každé je zrozený avatar zro, zrozený z něčeho. Hm? No ale to zrození v té medualistické meditaci je. A něco absolutně iluzorního. Ale to neznamená, že tam není. Je tam, ale zakrývá to skutečné zrození, které se nikdy nezrodilo. Hm? No a to znamená, co? To znamená, že. Jestliže získáme to nedualistické pochopení praxe, nedualistickou realizaci, tak my se vracíme do toho začátku, který je v každém momentě myslí. To je praxe, který tento spis obhajuje. A v tom jednom momentu mysli jsou všechny tyto charaktery, společná vlastnost, takovost rozdílná vlastnost, takovost a nestálost, společná vlastnost, jednota, jednota v tom v podstatě a nejednota, nejednota v tom, že někdo z nás je zlý, někdo z nás je dobrý. Všecko existuje pohromadě. V jednom momentě tomu se říká čem. v Japonsku, jestliže meditujeme ZEN co znamená ZEN? NARIMAS stáváme se tím tím čím nikdo neví hm? protože to nemá jméno ale musíme o tom mluvit, má to význam a právě proto hm, darma nemá smysl bez významu. No a význam to jsou vlastně vlastnosti, což je ta garba, což je to lůno, ta tágata, což je budovství ve všech bytostech, což je to nejcennější, co mají. Bez toho praxe nedává smysl. No a její použití, že právě ta skutečná mysl dává vzniknout všem realitám, světským realitám, nadsvětským realitám, protože jedna mysl No a dostáváme se k samády jedné mysli. A teď si můžeme přečíst něco. To by nedávalo smysl, kdybych nepovídal pár věcí. Doufám, že budou mít třeba někdy nějakou odezvu. Hm? To je filozofie této knížky a ta může hrnit, jestliže člověk na ní medituje. Hm? A znovu si zopakujeme, co tady říká náš ašvagóša. Teď to bude snad jasnější. Mahajána, nebo to, co se nazývá Mahajána, je všeobecně řečeno, je dvou druhů. Hm? jakých dvou darmy a významu. arta znamená význam a znamená též objekt. Pokud nemáme objekt, tak není žádný význam. Ale darma není žádný objekt, protože má svabáhu to je definice darmy, má vlastní vlastnost a ta vlastní vlastnost darmy, to jsme se učili, to je ta takovost, je ta prázdnota, prázdnota je, není prázdná, protože se do ní nedá nic přidat a nedá se z ní nic ubrat. To není ten význam prázdnoty, co většinou my chápeme. Prázdnota znamená ten neomezený prostor, ve kterým že vystává, zaniká. Čili Mahajana musí mít dva aspekty. Ten aspekt dharmy, který je, je, je takovost, protože je takovost, to, co tak je, tak jak je, My, když to chceme chytat, no, tak to je jak ten koan, co je zvuk jedné dlaně, která tleská. Někdo to vyřešil? <laughs> Meditujme na to, co je zvuk dlaně, jedné dlaně, která tleská. Takže to, co hrmí, to musí mít jméno, jinak v to nebude nikdo věřit. No a jestliže to má jméno, no tak z toho je význam. Šikšananda to překládá jako je darma a je to, co má darmu. To, co má darmu, to jsou ty objekty, kterými můžeme vnímat. Všichni mají darmo, protože mají takovost. No a my je vnímáme, protože jsou objekty a když jsou objekty, ne tak mají jména. No ale ta takovost nemá žádný jména, přesto má význam. Nemá jména, nemá význam. Proč nemá jména? No, protože se nedá chytit, ale to, ten význam, hm? už je na základě té nestálé mysli, která se dá chytit. Ta nestává myslím se dá chytit a ta dává význam právě proto my pretváríme svoji nevědomost, vědomost tím, že správně posloucháme, správně meditujeme na to, co jsme poslouchali a správně realizujeme to, na co jsme kontemplovali, ty tři moudrosti připláří naše vědomí v moudrost. a v té módrosti všechny fenomény existují pohromadě, ne rozlišení. Ale v, rozli, v nerozlišení je, existuje to rozlišení, které my vnímáme ne? a musí být správné rozlišení. Ale to rozlišení vychází z toho nezrozlišení. pak může být správné rozlišení a nesprávné rozlišení. Správné rozlišení je, který nás vede k tomu celku. Nesprávné rozlišení je to, co nás odděluje od toho celku. Proto to je tež velice důležité, po pochopení čínské filozofie. Všechny, mnoho z těchto výrazů jsou zaběrné v čínské filozofii. To, co má podstatu, musí mít vlastnosti a musí mít uplatnění. A tady to, co má podstatu, to je. Ta takovost, která se nemění a ty vlastnosti, ty takovosti, to jsou ty kusová, ty zdravé darmy a nezdravé darmy, ty příznivé darmy a nepříznivé darmy, co se objevují v našem vědomí. Jestliže se chytáme těch nezdravých obrazů, no tak nevědomost prosicuje ten základ. Jestliže se chytáme těch zdravých obrazů, no tak základ prosicuje nevědomost. A nevědomost se stane můdlostí. No to je tradice pouhého vědomí. No a moudrost zahrnuje všechno, to není, že moudrost, která odděluje, je vzdánlý moudrost z hlediska nedualistického pochopení. To mi říkám, že k stejnému názoru můžeme dojít i třeba rozlišující meditací, ale konec konců, ta dharma, to je ta krása buddhismu, dharma je pouze a jen ta loď, která nás vede na druhou stranu. A ty lodi, ty principy jsou stejný, závislí, vznikání, světská realita zakrývá skutečnou realitu. Čtyři, čtyři vznešené pravdy, v této tradici jsou jen jedna pravda a to je pravda takovosti, ale my musíme poznat čtyři vznešené pravdy, aby jsme takovost pochopili. Pokud nepoznáme čtyři vznešené pravdy, my takovost nepochopíme. Prístup je jiný, metoda je jiná, ale takovost nikdo nemůže učit. Můžeme jenom používat prostředky. To je všecko, co Buda může učit. No nemůže učit, v čem přichází, v čem odchází. No a to je ta takovost. To je interpretace, nedualistická. No a takže když máme darmu, což je takovost, tam musí mít význam. Jinak tu, jaký dar mě chceš mluvit, tam nemá žádný jméno. A to, co se nazývá darma, no to není nic jiného než tvoje misa. A ta mysl, obsahuje všechno, ať už světské, nacické A na základě této mysli, myslí, jaké mysli jako takovost, se může vyjevit ta Mahajána, což je jedna mysl. A proč je tomu tak? protože mysl má její skutečná vlastnost, není nic jiného než ta takovost. A takovost hm, přímo ukazuje to, <těk> hm, tu, tu hm, esenci, To jádro hm? Mahajání. Ale aby jsme ho pochopili, hm? musíme pochopit ten tu mysl, která vystává a zaniká hm? na základě příčin a důvodu. Hm? Souvislé, vznikání, souvislé vznikání vede k tomu, hm? Co existuje o sobě takovost, to je No a právě proto pouze ta mysl, která vzniká a zaniká na základě důvodů a příčin, musíme slyšet o té darovně, musíme o ní kontemplovat, musíme na ní meditovat v samády. A pak. Ta mysl, která vzniká a zaniká, vyjeví nic jiného, než tu vlastní podstatu, jiná podstata neexistuje, Mahajany. No a, a když pochopíme tu její podstatu, no, tak pochopíme tež její vlastnosti a její uplatnění. No a teď... To je vysvětlení darmy. První musíme pochopit darmu, aby jsme pochopili vlastnosti a uplatnění toho, co existuje skutečně. To je ta moudrost. To je to uvědomění. To, co se nazývá významem, vysvětlili jsme darmo, to je takovost, ta je neuchopitelná. A to, co se nazývá význam, a význam závisí na jménu. No a jestliže máme jméno, tak můžeme mít význam. Když nemáme jméno, tak jaký význam můžeme mít? No ale jméno neznamená, každý, každá bytost má jiný jméno, ptáci taky mají svý jména, mají svý hlásky, bávy taky, je to tak? Když pozorně nasloucháte, koně mají svý jméno. No ale ty jsou jiný než ty jména, co my používáme. Ale ty dávají ten význam v obrazech. objektech. To, co my vidíme jako něco, to, co se jiný druh bytosti vidí jako něco úplně jiného. To už dneska i věda chápe, to, ale buddhismus to bylo jasné už víc než dvou tisíci lety. A tedy, jestli mluvíme o významu, na to musíme použít jméno, aby jsme získali nějaký význam, no tak máme vlastně významy... Máme významy a aby jsme pochopili darmu. Bez jména my... Bez nějakého objektu mi ji nepochopím. A když tam je objekt, ten právě vzniká z té mysli, která je prázdná. A to je třeba vidět. Když už mluvíme o významu, významy máme tři druhy a to je velká podstata a to je právě, proč velká, protože o ní mluvíme, tak je velká, ta takovost je taková, jak je, ale... Když už mluvíme o ní, no tak je velká, protože má význam, velký. A ten velké, ta velká podstata, to je takovost, která je bez rozlišení rovnoměrná. Protože je bez rozlišení a rovnoměrná, tak nemá nic, co by se do ní dalo pridat, nemá nic, co by se od ní dalo ubrat. Proto je to velká podstata, když už o ní mluvíme. No ale ta skutečná podstata nemá žádný jméno, když už o ní mluvíme, no tak je velká. Teď ty vlastnosti jsou velké. Proč? No protože to budhovství. Je podstata našich myslí, nejenom mysli budhy, nejenom myslí realizovaných ne nejenom myslí arahatů, nejenom myslí probuzených áriů, nejenom myslí pitomců, nejenom myslí. <těk> Ta podstata je právě to lúnu tatágatu, které obsahuje všechny cnosti. Individuum nemůže obsahovat všechny cnosti, protože individuum od samého počátku nemá z hlediska věčné zkušenosti, věčné z hlediska toho zahrnění reality nemá žádnou skutečnou vlastnost. Proto ty charaktery, ty nebo vlastnosti, nebo obrazy, které vychází z té velké podstaty, to jsou, ty jsou perfektní a obsahují nespočetné cnosti Protože čistí mysl, která původně její charakter není, nikdy nebyl odlišen od té čistoty, ale to můžeme poznat pouze v samády. No a tady to samády, který se praktikuje jakožto prostředek tomu, to je samády na mysl bez myslí, z které všechny mysli vycházejí. To neznamená, že ty mysli, které z ní vycházejí, jestliže prosvítíme tu mysl, tak oni jsou v souladu s tou myslí, Tjeme, která je skutečná. A to je převrácení rozlišujícího vědomí nebo moudrost. No a pak můžeme, můžeme nemáme problémy v, v různých podmínkách, ve všech podmínkách, Bodhisattva kontempluje to, co se nemění, a to je ta takovost. To neznamená, že dobro není dobro, zlo není zlo, ale existuje společně s takovostí. Je to tak, ne jinak. To neznamená, že máme tolerovat zlo. Vůbec ne nesmíme zlo připustit na základě mysli, která je ve své podstatě takovost a obsahuje všechny cnosti. Protože věříme v tuto mysli, to je nedualistická meditace a v kontinuitu této mysli kontinuita této mysli, je Mahajáňa. V té Mahajáně pak jsou ty tři těla, tělo darmě, tělo užitkové, tělo zrozené, tak je to u budhy. no a tak je, je to i u nás jenom, my to nevidíme. Ty všechny cnosti patří právě ty, ty podstatě. Nepatří bytostem. Protože jejich rozlišující vědomí právě vlastně nechápe ty cnosti. A velké použití to vlastně ten traktát vysvětluje. Velké použití je, že právě z této mysli, která je takovost, se zrozují veškerá soudcna, ať už světská, taky i světská. No. Veškerá soucna se zrozují z, z na důvodu, to je souvislé vznikání. A to souvislé vznikání existuje v rámci té takovosti. A z ní se rodí. Protože podstata mysli je právě to uvědomění, to zrcadlení. No a právě proto, že ta takovost v srdci bytostí má tak velkou funkci, hm? právě proto všichni budhové, hm? co realizovali budhoství, nastoupili na tu Mahajánu, na tu jednu mysl. Hm? Všichni bodhisattové na ní nastupují, hm? aby, se, aby získali hm? Tu pevnou půdu budovství, ve které všechny změny jsou iluzorní, to neznamená, že neexistuje, ale existuje iluzorně. A takže neruší to vlastní utišení mysli. To je. Nedualistický přístup. Tak jsme získali trochu základ. Teď ten základ si. Tato knížka dále, dále, dále. Zepředu, zezadu, zezadu, zepředu. S prolínáním všecko je vysvětleno. No a to prolínání existuje v každém momentě, ale my to nevidíme. V každém momente máme tu společnou vlastnost, máme ty rozdílné vlastnosti na základě nestálé mysli, máme tu stejnost v té podstatě, máme tu rozdílnost, ty dobroti a zlu. No, protože v té mysli... Veškeré reale, realizace, realizace a relace se tvoří. No to je tvořivý přístup k, k pochopení buddhismu. No, to je velice inspirující. No. Člověk. Když se o to pochopení snaží, no, tak to pochopí, když se o to nesnaží, no, tak to nepochopí, protože my můžeme kontemplovat jenom na to, co jsme slyšeli. Na to už říkal starý Sokrates. Myšlení je vzpomínání. No a když si vzpomeneme na ten začátek, myslíme na ten začátek, no tak ten začátek je konec. No a Buddha je ten, kdo to realizoval. Ten začátek je právě konec. V tom začátku bylo všechno dobré. Ale my to nevěříme. Problém. <laughs> tak vystání míry v starý až Vagoža nás o tom přesvědčuje. No a pak někdo se nechá přesvědčit, někdo ne. No a tak nakonec, to je jenom a pouze. Metoda, ale ta metoda je velice účinná, jestliže ji chápeme a pochopit ji není lehké. Musíme se více učit, více studovat, více přemýšlet o tom. A pak ta meditace je přirozená za předpokladu, že máme dobrou samatu. Ta samata je velice důležitá v této tradici. Díky samatěm my poznáme ten stav vycházení myšlenek z toho, co žádnou formu nemá. No a to, co formu má... To je vyjemeno na základě toho karmického vědomí. No to je álaja, to vědomí, které tady bydlí na tomto světě. No a každý bydlí jinak, ale jsme bytosti, protože bydlíme v jedné mysli. Hm? To je inspirující. Tak jo, tak dáme tomu přestávku a máme čas na meditaci ještě? Dotaz, ještě. Uh, dotaz dobrý. No, a co máš za dotaz? Uh, vlastně dá se říct, že ten, ten vrcholný stav jedním, odpovídá osmým džaně? Nebo to vůbec jako No to je tvoje, to, je to, je to, co chceš dělat s svou džánou. Tak je nějaký, jako nějaký systematický rozhoření, jakým způsobem se dá toho a projeky to nějakým způsobem popsaný? Dobře, no, ta osma džána, ta není špatná, Ty je, to je ale to se furt chytá z něčeho. To na pomezí schopnosti vnímat, nad tím, že se vnímat nedá. To, co se vnímat nedá, to nemá žádný jméno. Jasně, tak vy definováte osmážitelné, že tam úplně není vnímání. tím pádem mi se říct, že to ten stav, který je teda na pomezí. To znamená, že sam člověk dostaná... Záleží to, se na to, mít. jak myslíš. Když myslíš takhle, tak to asi ne. Je stav, prostě taky je jaký, jakákoliv džána, je stav, který si sám navodíš. Ale tenhle stav si navodit nemůže. To je dualistické. Nirvana je tež stav, který, když to realizuješ jako něco v protikladu k samsáře, je to tež stav, který si navodíš. Proto, když seš sotapana, doufejme, že se jim staneš. Tak kdykoliv se můžeš prohloubit tak jako do džány i do nirvány, to není problém, ale to ještě není ta velká nirvána, která obsahuje všechno, to je nedualistická filozofia. cokoliv manipuluješ, no tak to nemůže být ta, ta skutečná realita. No ale manipulování je nutné, protože ještě nevidíš tu realitu. No ale jak manipuluješ, to bude rozhodne, jak pak vnímáš. to je ta výhoda Mahajánové filozofie. Podle toho, jak si to v hlavě usporádáš, podle toho vidíš. Ale ta takovost to se nedá vidět jako něco, co je myslí vytvořené. To od samého počátku nikdo nevytvářil, protože je to nedualistický přístup. Jasný? Není přesvědčen. Dobrý, tak, tak kontempluj, no, no, třeba tam nějaká ta jistka se objení. No. No je to, jak líkáš antideon, jednou když to člověk pochopí, tak ani nevěří, jak je to možné, že, že to chápe. <laughs> hm? Jaký je štěstí, když to jednou člověk pochopí. No ale to není lehký pochopit myslím se zdráhá, protože Ford věří, že tím rozlišováním, ona to pochopí, ona, ona to nepochopí. Ona pochopí jen jméno, ale to jméno je důležité. Podle toho jména mi mě pak medituje. Co jsme se teď učili? Rozmysleli si to. A skutečný význam buddhismu, aspoň z téhle tradici, je nerozlišování, moudrost nerozlišování. Jak k ní dojdeš? Musíš pro správně rozlišovat, to no, je jasné. Ale můžeš rozlišovat od začátku, můžeš rozlišovat od konce. Oba druhy rozlišování nejsou od oddělit, sebe oddělitelné v nedohristickéj realitě. Hm? Proto je třeba chápat proces probuzování na základě původního probuzení od začátku i od konce. Teď jsme se zmínili od konce, to ještě trochu vysvětlíme, musíme to ještě pochopit od začátku. A ten začátek je právě ty dvě, dva druhy mysle, hm? existují pohromadě v tom, čemu se říká Alaya, hm? ta mysl, která bedlí ve světě. Velice mysteriózní mysl. Třeba ji uvidíš, to je důležitá věc. Vnísleš teď. No, a tak dobrý. Ještě nějaké otázky? Já bych vás chtěla prosit, jestli taky se to týká rozlišování, jestli byste mě to mohlo vysvětlit. Já jsem zaslechla, že prostě v té ravádě jsou jakože čtyři absolutní, nevím, jestli to řeknu dobře, čtyři absolutní reality, nebo prostě jakoby čtyři paramáta, nebo... Jedno si pamatuju, že je Nirvana, a pak tam je, ruka, a pak pak je čita a četa se Čita a Čtyři. Ale to je... To, prosím, to, je od, to se učí člověk naspamět Já jsem se to taky musel učit naspamět jinak ti to ne... ne. Pokud to neznáš naspamět v tradičním systému ti to nevysvětlí. To je začátek Abhidamata Sangha. Abhidamata Sangha je... Jsou sedmi knih a vydarmi. Hm? No a to se každý učí, na hlavně v Baruně. Hm? je čtyři. Mirvána, hm? Rupa, čita a Chetasika. Hm? Mirvána, Rupa, čita a si. No, přečti si to, Až jsou ty stavěný, jsou těch 50 No, tak... Máš 28 ruů 89 čet a 52 četasík. V každém systému je to jinak. Oni ale věří v bohu mě, že to je objektivní, ale v sahlásti vádě to vidě jinak, v sautrantice to vidějí jinak, v vádě to je jinak, jinak. Když to vidíš jinak, tak zase medituješ jinak. No ale aby člověk správně meditoval, tak to je užitečný. Já jsem se to učil. ty musíš mít model. To pomáhá, to není, že to nepomáhá. To pomáhá, no ale to je jenom model. A podle toho modelu si konstruuješ realitu. Ale... Někdy to bylo příliš vážně, myslíš si, že je to skutečné. Mně napadlo, že je to vlastně podobný jako ty nádí, ta indický v Ayurvedě a ty čínský ty meridiány, že oboje furt je to člověk, ale jednou je to pohled jakoby, že, přes ty meridiány a jednou je to pohled přes zase ty druhý, ale furt to léčí, že? No, tak když se ti to líbí, takhle, tak to je špatný, dobrý. <laughs> no, tak hlavně, aby to bylo učené, to je čínská filozofie. Když je to učené, tak to má ty správné vlastnosti. Číňani jsou. Praktický, tohle je taky velice praktická filozofie, jestli ji pochopíme. Ale musíme ji pochopit, a to není tak jednoduché. To, se to příčí našemu obvyklému myšlení, tak se do ní musíme vtěsnat tím, že oni ní pomýšlíme. Když bydlíš v Tibetském klášteru, Vychovávajte novici. první než se začnou tak musí meditovat na manželšového. Didi didi To znamená a vizualizovat si oranžovou barvu. Na a v té oranžové barvy pak se vystávají všechny ty kategorie, které se musí učit nespoň na zkoušky. No a to máš stejný v musí Musíš se to učit, naspaměň, hm? ty čtyři hm? pachmata. Hm? No a pak to můžeš zapomenout. Stejně tak, jako se učíš ty jsou gramatiky z pániny. Já jsem se učil trošku vládu si dán ta komeny. Teď jsem to už zapomněl, ale to je velice užitečný. Protože můžeš číst Dělat si ty vybakty, ty pády a to, všechno to máš nějak v paměti, ale nakonec to zapomeneš všechno. Je to užitečný, ale no, je to jenom instrument. No. A buddhismus je tak krásný, protože tvrdí, že veškerá dáma je jenom instrument. Musíme být ostrov darmi sobě a sobě je v celém světě, to je ta filozofie Huájen, který je Ašvá Góhoša první patriarch, všechno je pohromadě, nic není oddělení. Nirváda a ty všechny roupy, čita, četasyka, není obdělený, to existuje pohromadě. Nikdy to obdělení nebylo. Ale první se to musíš nabiflovat. A my to mohla zapomněnout. Vím, že dneska jsou lidi pohodní a nechtějí se to nabiflovat. Jako tady náš přítel Pletichát se nabýval a no a to zůstává potom. Napak může pochopit jiný systém, třeba čínskou medicínu, no to se už nikdy nestratí. a do realitu. Realita je pretvorená na základě jmén, to je přesně, co jsme se tady učili. No ale ty jména, pokud nehromněj, tak to realitu je V realitě pro je to ta takovost, je ta svoboda. A ta svoboda není, že něco odstraníš, ta svoboda je, že všechno existuje společně. Aspoň v této tradici. Jakmile něco myslíš, myslíš jedině v relaci, jinak se myslet nedá. A jelikož myšlení je pouze v relaci, tak musí být na základě něčeho, z kterého ta relace vychází. To je zase jiný aspekt v o oznikání, které není vysvětlený, v Terevádu. No a v této tradici je to důležité. Tantra je definována jako kontinuita právě ty mysli, která nezaniká nezniká. Tak se k němu člověk dostane tím, že si přetvoří tu realitu na základě těch různých božstev. Je to tak? Hm? To je zase jiný přístup, proč ne? Každý si myslí, že ten jeho přístup je nejlepší. No ale Buda říká, to jsou pouze skillful means. Hm? z prostředky. Bude učil 84 tisíc spásných prostředků, protože je 84 tisíc různých dolů zaslapení. Mám tež, když prázdnou, to je takovost a vlastně meditace směřuje k takovosti. No. To znamená, že pochopení prázdnoty nám pomůže k té nadulistické mysli. No, určitě. První musíme něco pochopit, aby jsme o tom meditovali. Ne? Pokud něco nepochopíme, tak jak o tom budeš meditovat? To je ta slabost zen. jo? Pokud tam není ten učitel, který inspiruje. Ne? Tak, tak je to těžké, že medituješ na to, co se nedá pochopit vlastně. hm? Tak tam musí být ten příklad toho učitele. Ve staré, ve staré Číně ten učitel právě byl velký srandista. Vždycky vyskočil, zahrval, postavil se na hlavu, otínal prsty. <laughs> Ukazoval za ten zadek. No a inspiroval. A když se představovala, že neblaskání je darba, tak začal blaskat. Tak jsem se učil já. <laughs> V je, to je se to je úplně jiné, oni třeba meditují, nespíjí stále v tom a pak do do hospody se <laughs> Všecko všechno prostě musí být v té v jasnosti. Ne? No to tak... není tamtejský přístup, se jde do hospody ožrat. No ale oni opravdu medituje, to je silná meditace, to není tak lehký. Jít do hospody se ožrat, to je lehký, ale jít do hospody se ožrat s jasnou myslí, to není tak lehký. No ale tak to je zajedno, to je úplně něco Ale tak to pracuje na jiných, jiným sehazením mysli. Všecko je sehazen sehazením mysli. No ale my se tomu bráníme, protože my v chce na něco sehazovat. To je ten problém. No a když. Nechceme se razovat, tak to je takový bordel, že pak jsou z toho deprese. <laughs> to bez tý práce to nejde. Proto je to výborný. Ta trevá disciplína je úplně fantastická. Ale je to jenom též jenom metoda. Vždycká meditace. Hm? No a ta takovou zprávě přijma zkušenosti takovosti dává tu svobodu. Ve světě žádná skutečná svoboda nemůže mít. To by říkal starý Spinoza. Hm? Ta svoboda právě přichází ty té relaci mezi tím, co je věčný, a tím, co je příroda nebo nestálý. No a to je vlastně tento traktát, proto je až prvním Patriáchem Chvájem a Vatamsaka Sutra, to stojí za to se přečíst. To je jak Sudhana vstupuje právě do tej krok po kroku, do té takovosti, která je spod od samého počátku s námi. Vlastně to jedná o 52 učitelích, od kterých se učí ten zázrak takovosti. všetkou pouzné zázraky, samý zázraky. Takže tam mysl je zázrak. Páno, hm? teď můžu se taky zeptat, je pořád není jasný. Já pochápu, že člověk může přijít do hospody s jasnou myslí a ožráct se. Ale vůbec si nedovolím představit, že zemový žárek odchází ožrání a s jasnou myslí. No tak si to nepředstavuji, kdo ti říká, jestli si to představuje. Tak může... si zajdi do Japonska, no do ho Můj učitel je dobrý případ. Hrada se kýroši, ten se. Občas hožral s týma lajkama, co přišli do kláštera, byl úplně červený ksík. A, a, a všechno... Proč ne? původní vlastnost mysli je právě ta awareness. Ta jasnost. To je původní vlastnost mysli. To nemůže mysl nikdy ztratit. No ale ten alkohol tu mysl mění, právě proto se na to ptám, jo, že to je opravdu... Zdánlivě Zdánlivě mění. Jo. A velice možná... byl jeden tantrický učitel, je Trumpa, no, jak se jmenoval, ten ovlivnil 100 000, to je vlastně první Učitel tantry, ten byl většinu času e, učil, darmo, e, <laughs> učil darmo ve opojení visky. No, proč? To je taky způsob učení. Ta jasná mysl nemůže, nemůže nikdy zmizet. Ta existuje stále. No a to je ta meditace. Proč to takhle stěžovat, máte tím palí? Co? A proč to takhle stěžovat, ještě do sebe alkohol, když máš jasnou mysl, tak zbytečný No to není vůbec zbytečný, to je zbytečný. <laughs> to je zbytečný pro tebe, těm On sám na to není vázaný, ale my jsme na to vázaný. Ten Tom Pavel, dobrý učitel, ale to je těžké pochopit jeho stav mysli. On se strávil celý oproti nám od malička celý dětství s byčem a musel se bifluovat a meditovat a to. A pak přišel a dělal si ze všeho srandu. Proč ne? Spíš myslím tu partu těch vníchů, co v týden medituje a v týden jsou v hospodě. Jen... No to je jasný, že to, není, že to není dobrý pro tebe, ale <coughs> proč by to nemělo být dobrý pro někoho, když to používá jako prostředek ukázat, že ta jasná mysl se nikdy nemění? Ať to vidíte. No, ne? Co? Že ty to víš, dost toho alkoholu. Ne? Ale on, ne, ne, on to ví, ale ty to nevíš. Ty to nevíš, on to neví. Ty to ale nevíš, absolutně nevíš. Ty taky nevíš, že jasná mysl je i ve spánku jasná. To nevíš. Nebo víš to? Nevíš, A plno věcí nevíš, tak proč nastavit nějaký takovýhle ty, který platí pro jednoho, nemusí platit pro druhý? Proč chceš udělat univerzální standard? Ten standard tam musí být. Já neříkám, že to je špatný, ale musí tam být tež ta svoboda, která všechny standardy přesahuje. Ale to neznamená, že má jenom šokovat ty standardy, má je používat tak, aby ukázala, že existuje něco nad těma standardy. Hmm? To je ten dualistický přístup. To neznamená, že všichni v Japonsku, všichni měši se i vůbec, to, absolutně ne. No Ale ten učitel s těma lajkama, to je zvláštní situace, oni chce, to jsou oni rádi si popijí po práci, no a on je chce inspirovat. Proč by to nedalo? Protože ty myslíš, že je to špatný? Mm. Já jsem teda spíš myslím, že když prostě jsou v tom prozářeném stavu jednými slych utišení, tak jako jít, to je jak jsem a pak jít na okolo, to je jak jít na žibřiňá, vlastně, že se jim jako nemusí chtít na ten okolo. No nemusí se ne. chtít, ale když, když jsou, chtějí ukázat, že tu jednu mysl, ta existuje v alkoholu, ta existuje i v něčem jiným. proč? Ne. Není to jedno vůbec, musí respektovat to myšlení druhých, pak jestliže to nerespektují, no, tak to je, je, není No. Ne. No to nepovím jenom, že ten učitel to nařídí a mě na to jako musí jít na okolo. jsem si chtěl. to. Ne, to ne, to není. Když nechtěj, tak není. Ne, samozřejmě No ale v Japonsku to je to po, po té těžké práci, tak si oddychneš, no tak si oddychneš u, u skleničky saky to znamená, že se ožírají. No ale saké není špatný, když to použiješ v té míre, který které jsi schopný udržet to Vůbec není špatný, když si dáš jedno malé pivo, to pomáhá v zažívání. Všecko, co je špatné a co není špatné, no to je relativní. To, co je to, co, co je špatný pro gazelu, to je dobrý polu a... Hm? se potkaj. <laughs> A to je ta záhada lidské existence, hm? že my to můžeme posypít. Všechno to je pohodu. Vše existuje v té uh -huh. relacích. Tak jsme měli diskuzi, teď si citujeme sutru srdce v sanskritu a budeme meditovat. A budeme se snažit držet jasnost mysli ve snu, ve spánku, v kůzi. Já vám řeknu ještě jeden štěp. To se fakt stalo. To není, že se to nestalo. Když volete filmy, tak se můžete podívat do Sikimu. Tam je jeden klášter, ten si umí rumtek, a tam byl slavné 16. Karnopa. Ten vlastně představuje ten rituál té takovosti. Takovost máte, že rituál, to je vlastně Karnopa. dostal k vodci zahradu kterým vlastně ten rituál může ritualistický tu karmapu, tu jeho mysl, hm? manifestuje. No a teďko k tomu kláštere tam přišli na návštěvu skupina amerických studentů. Hm? No a viděli, jak tam Zacházejí s těma novicema, nějakým blátěj, bičem a, a, a to. tak byli strašně jako, šokovaní. V Americe, když někomu, někomu dáš ráno bičem, tak ti může soudit. Já myslím, že u nás je to taky něco podobného. Ne? No a tak byli strašně šokovaní a tak se ptali toho karmapa, proč vy tady mlátíte ty děti, to jsou jenom děti a vy je mlátíte. Karmapa se na něj podívala, no, což samozřejmě, že je Kdyby Kdybychom nemlátili, tak budou jako vy. Když se sám zmlátíš, Buda říká, to je Samyutani Kaya, to není žádná mája, no. jsou čtyři druhy koni. Existuje kůj něco, vidí, no, náš to? No, tak to bude zajímavý. Čtyři druhy koni, to je taky v Zenu a to je vše Jeden druh koní, který vidí stín byče a začne běhat. Druhý druh koní, dotkneš se ho byčem a začne běhat. Třetí druh koní, že ho namlátíš a začne běhat. A čtvrtý druh koní je ten, který ho musíš zmlátit do kosti a začne běhat. Třetí druh koní seš ty? <laughs> hmm? No a tak... To má význam. Většina z nás nechápe, že vlastně všechno tohle co to vzniklo z trasti a končí z trasti, třeba se od té strasti odpojit. No a někdo to třeba pochopí okamžitě. No když to pochopí, no tak může mít srandu potom. A co znamená sranda? Ta svoboda je v tý, právě v té takovosti. Hm? A ta se nikdy nemění. No a zem, ta tantra je vlastně předání té takovosti. Hm? No a tak proč nemít nějakou srandu taky u toho? Sranda je v té takovosti, proto sutra velké nirvány v Bajanovi tradici tvrdí, že Borisatva poznává. Co? Stálost, slast a skutečně já. se to zase prevrátil. To je samozřejmě blbost, ale počet to blbost, přesně to vysvětlují, musíme chápat z konce a no musíme chápat od začátku. Začátek nedává smysl bez konce, konec nedává smysl bez začátku a to je zen. My jsme vázaní na tom malé, rozlišující vědomí, který nám právě brání v tom, aby jsme viděli ten konec. No, bráníme se tomu, že můžeme začít z konce a dostat se na začátek. Protože konec nikdy nekončí a začátek nikdy nezačíná. To ne, není moje bodohost, to vykáte až Vagoša. <laughs> Ale necháme toho, zavecetujeme to sutru srdce. <laughs> tak dneska asi takhle. Kolik máme hodin, Tak to můžeme zarecitovat i v češtině. Hm? Jak v sanskrtu, tak i v češtině, to máme To, co se učíme, to je taky vlastně spojené s tou sutrou srdce. Om Namo bhagavad Arya Pragya Paramitayaji Arya Avalokitesvara Bodhisattva Gambhiram Pragya Paramitacharyam Chalamam Vyavalo Kayatisma Panchaskandastas Svabhava Sumyanu Pashatisma íha šarīputra Rupam, śuddhyata śuddhyata eva Rupam, rūpam na priyak śuddhyata já na priyak rūpam yat rūpam sa śuddhyata yat śuddhyata tad rūpam evam eva vedana samya samskāra vidyām íha šarīputra sagvadhanam Shunyata Lakshana Anudpana Nirudhavala Vimala Anuna Aparipurna Dasmat Cariputra Shunyataya Narupa Navedana Nasanghyana Nasamskara Naviyana Nacakšu Skamutra Grana Jinnakaya Manamse Narupa Shabda Gandharasa Spakshna Vyadharmana Nacakšu Vinyana Dhatu Vyava námano viděno dátul, na viděno viděno na viděno až na viděno až na viděno až jo, na na viděno na prapte, na prapte. Čita a válna náslivkovaná. Atarasto tresto. I paliá se a tikrá to, když ta. Nikolána brata. Triadově vlastitá, sarola samboda. Pravia páramíta má širitě a Maha, mantlo, maha vidyana, anuta, samata, samama, mantra. Sala ducha प्रशामना Satya. Amityatvat my tjatla v गते mantraha, tata tata. Gate, gate, गते pardon, Bodhisattva pardon, pardon, pardon, pardon, गते pardon, pardon, pardon, pardon, Om, klaním se vznešené Pragya Pramudí. Když vznešený Bodhisattva šára, praktikovala hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pral. Forma Putra, formany jícíkého šprázdnota, prázdnota není jícíze, jméno šprázdnota. Prázdnota se nedá odlišit od formy,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 Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a překročí všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé virování. Všichni budové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli ten nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra. Je mantra velké vědy. Je nepřekonatelná mantra, je sinou mantrou nesrovnatelná, je tou mantrou, která utěšuje veškeré otopení, je opravdu bez společnosti. A proto tuto mantru existuje takto. Gaté, gaté, fábate, pár sinkaté, koho Jeny, cokoliv, co ti je větším kvotem, ničím sem ti je, fotem. Nechce zásluvit dnešní praxe přenesl na bytosti, aby my získali stav plného pro hmm. Tak eh, dobrý. Tak máme zase jeden den. A jeden den a další den je stejný nebo jinej. Mm. <laughs> hm? Kdo je chytrý Ani stejný, ani jiný. Hm? Je to tak. Tak žijeme. Z momentu na moment. No a poznáváme, že základ naší Mysli je právě to uvědomení. My to nevěříme, tak se to učíme.